بنعمه الايمان والإسلام احمده حمدا كثيرا طيبا مصليا على النبي المجتبى و الاله و صحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين <تصفيق> وسلم تسليما كثيرا اما بعد حقيقه دودي زانق مسلموا وقولي والمؤمنين pale anaposikia maneno ya Allah Subhanahu wa Ta'ala yakizungumza janna hakika anapata shauku kubwa sana ya kuweza kuyapata madaraja makubwa na mazuri aliyoandaa Allah Subhanahu wa Ta'ala katika pepo anaposikia maneno ya Allah Subhanahu wa Ta'ala yanasomwa unako neema na kufaulu ambako watu watapapata siku ya kiyama kuhusiana na janna muumini wa kweli hupata shauku ya hali ya juu sana bali hupata hamasa ya hali ya juu sana kuweza kuyakibilia na kuyapata madaraja mazuri na sehemu ambazo ni nzuri alizoziandaa Allah subhanahu wa ta'ala siku ya kiyama ni ng'oni mwa aya iliyosomelewa leo hii hapa katika sura tul haqa Allah subhanahu anasema fa amma man utiya kitaba hu bi yamini na amayule atakayepewa kitabu chake kwa mkono wa kiume au wa kiume hiki hapa kitabu changu kisomeni. Kitabu cha atakapopewa kwa mkono wake wa kulia katika furaha ya mwanzo kabisa ataanza kuwaonyesha watu kile ambacho kimeandikwa ndani yake. Kisha tawambia inni dhanaantu anni mulaqin hisabi. Kika yangu mimi nilikuwa na yakini kabisa omba nitakutana na hesabu yangu ya matendo yote niliyofanya Allah nasema fahuwa huwa fi 'ayshati radhiya Kwanza hapo mtu huyu atakuwa na maisha aliyoridhishwa fi jannatin 'aliyah kwenye pepo tena zilizokuwa za juu Yule yote atakiepwa kitabu chake kwa mkono ukulia Allah anasema atakuwa fi jannatin عاليا فيเปપો ذا juu sana na a'ala aljannati hiya alfirdaus pepo ya juu kabisa huko ni firdausi ambayo ni annabiyina wasiddiqina washuhada'i wasalihiina wa hasuna ula'ika rafika ni pepo ambayo allah ameandaa ya manabi mashahidi lakini mumin wa kweli naye atayapata madaraja ya juu kwa sababu kitabu chake lam tugadir saghiratan wala kabira hakijaacha dogo wala kubwa isipokuwa ahswa alikidhibiti. Kwa huyu muumini watu wapo kwa hukumu imepitishwa ipite anaanza kupata furaha yake kabla hata ya kuingia katika janna. Halafu ana watu inni dhanantu anni mulaqin hisabia. Ya. yangu mimi nilikuwa na yakini kabisa kwamba nitakutana na hesabu ya Mumini wa kweli anapoisoma aya kama hii na akielewa vizuri, akielewa vizuri kabisa, na akatuliza akili yake na mawazo yake, akiisikiliza aya hii na zinginezo zinazozungumzia furaha na raha za watu wa peponi, Hujawa na shauku kubwa sana ya kuweza kufikia na yeye katika hayo madaraja hasa nuku zangu pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala ukitakasa ni yako kufanya kwa ajili ya Allah na ukafanya amali kwa ajili yake subhanahu wa ta'ala amali ambayo ni mashrua imeelekezwa na sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala umeitakasa nafsi yako ukatena amali ambayo ni mashuru'a imeelekezwa na sheria yako hata kama itakuwa ni ndogo pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala utaibada muda wako umeifanya ikhlasa ndillah umeifanya kwa ajili ya عليه الصلاه والسلام kaifundishi kwamba hii amali ifanye bali sio hivyo tu nafsi yako imetulizana na kaifundisha mtume swalla sallam hata kama itakuwa ni ndogo kwenye macho ya watu itaonekana ni ndogo basi malipo yake utayakuta mbele ya Allah subhanahu wa taala na ujira wa kuipata pepo utaipata napenda niwambie ni hadithi anas radhiyallahu an Anas ibn Malik radhiyallahu anhu walikuwa wamekaa na mtume sallallahu alayhi wasallam ndani ya msikiti mtume akawaambia neno la kwanza sayatluu alaikum rajulun min ahli aljanna atatokia kwenu hapa mtu katika watu wa peponi watu wote akakaa wakajaa na shauku akiwemo abdullah ibn amri ibn al-as radiyallahu anhum jami'an akatokia mtu akiokaja hai ya kawaida tu mazingira ya kawaida lakini upande wake wa kushoto kia viatu vyake ndokaviiwe kwenye mkoo hapo huko. Akasalimia, akaendelea na shughuli zake msikitini huko. Watu wote wakamtazama ni bwana. huyu ni katika watu wa peponi, ataingia mtu katika watu wa peponi. Likapita hilo jambo. Epita tena masiku mengine mtume akarudia hivyo hivyo tena. Akaingia tena yule yule bwana. Wakamtazama tena masahaba Yakapita tena masiku mengine mtume akawaambia tena mara tatu yule tena Amr bin hapa sasa ya kujua lipi limemfikisha huyu fi kwenye madaraja Amr baada ya kumaliza shughuli za pale alimfuata yule nyuma Anas Malik anasema Abdullah ibn Amr ibn al-As alituhadithia sisi kwamba alimfuata yule bwana. Paka alipofika kwake, nyumbani kwake. Alipofika nyumbani kwake, Abdullah ibn Amr ibn al-As yakamwambia, "Waq'a alayya khusumatun ma'a abi." Pametokea ugomvi baina yangu mimi na mtazi wangu. Ukiona unawezo kunisitiri kwa kwako wewe, nikapumzika khairan au ukiona njia nyingine fa hadha khairu kasi kwa hu. al, al kwa siku ya kwanza usiku wake la kulala li liwana, kabba. kabla ya kulala takbira Allahu akbar asema za kulala Amru ya usiku kote nini atafanyaje kichote Ishe kwanza ukapita akamfuatilia mchana tena anafanya nini cha kikubwa hicho siku ya pili siku ya tatu Abdullah ibn Amr bin Asi akayadogosha akayadogosha kabisa so wane, mimi sina ugomvi na baba yangu wala sina tatizo lolote na mzee wangu atupo that is sisi lakini kuna mara ya kwanza wewe uliingia msikitini uli na Mtume sallallahu alaihi kabla ya kuingia alisema kadha mara ya pili tena ukaingia mara ya tatu tena ukaingia hapa ndipo ambapo nimekuja kugundua kwamba kuna jambo natakikana mimi kwa kwewe ni jambo lipi ambalo nimekufikisha katika manazi ile hadhi mimi niko hivi hivi hali za kawaida tu hizi akasema hapana sio hivyo unataka ukweli kuna amali gani ambayo unaifanya wewe imekufikisha hapa bwana ni hivi hivi yangu ni ya kawaida haya haya unyonionaa ndio hivyo hivyo cha kawaida tu hichi akadharau kile aliyofanya kamuita Abdullahi. Nicho kwambie ni kweli isipokuwa tu mimi ndugu yako ninapouweka ubavu wangu kwenye kitanda ninaposema sasa ninalala hapa huwa ninasema maneno yafuatayo Ewe Allah Subhanahu wa Ta'ala yule yoyote ambaye baina yangu mimi na yeye tunachuki chuki wallahi nimemsumsame Ewe Allah sihitaji kwenye moyo wangu pakae na husda na mtu yoyote bas vina lala zangu hivo hivo Abdullah bin Amr bin Asya ma, alladhi hili sasa ndilo limekufikisha kufikia madaraja ya juu ya peponi haweki chuki na yake yote muislamu kwenye kifua chake akiweka ubavu hayo wangu, ya Allah Subhanu wa ta'ala ambaye yametokea baina yangu mimi na yeye chuki mimi mmemsame. Na nakuomba uondoshe husda hasadi kwa ndugu yangu yote Bas, yule. Basii yule bwana analala zake. Amalun qalilun rafa'ahu Allahu fi aala 'illi. juu kabisa kwamba ni katika watu wa pepo. yetu sisi ni amali unaeonekana kuna yetu ni amali ndogo kusema tu. Kama nimemmsamehe fulani, nimemmsamehe fulani, ni fulani, Amali hii unaoweza ni ndogo sana. Lakini ndugu kuna watu sisi anfanyia Allah wa anaweza asilali. Kwa kuudhiwa na mtu kitu kidogo tu, usikucha kaumia. Asilali kabisa. Alafu usingizi kabisa mimi. Los sijalala kabisa hivi. Haya jambo gani Sheikh? Amevunja nyumba yako. Amepora mali yako. Nah. madogo tu Angalia huyu anamwambia Allah Subhana. Akilala tu yeye mwenyewe. Maneno yake ambayo anayaona kwake anamfariji Ya, ya Rabbul Alamin, sihitaji kuwa na chuki kwenye nafsi yangu na ndugu yangu yote ule. Na kama vimetokea ba baina yangu na yeye, nimemsamehe. Hivyo tu alafala la zikri baada ya dhikari zake takbira zake alisema soma sura al-falaq zake na sura al kisha maliza dhikari zake zote kisha aliyasema hayo maneno alalaza kimemfanya kuwa ni katika ahli al-jannah hivi ukisikia maneno kama haya unawezeshwa kurudisha shauku yako ya kutamani kutokutamani ya pepo yaani ukisikia habari kama hizi panawezekano ukakosa hamu ya kuipata janna ya Allah kwa sababu ya kitu kidogo tu. Kallahu hasbi mu'min wa kweli anapoisikia janna ya Allah subhanahu na vile vilivyo sababisha mtu akaipata janna huwa anashauku kabisa naye kuifanya au kuifikia matendo hayo na kuifikia janna ya Allah subhanahu wa ta'ala. Nimalize pia. Hii janna ya Allah tunayoisikia lugha zangu. Inawezekana ukafanya matendo ukawa katika hali ngumu sana za maisha au katika mazingina magumu sana kisha ulipokaribia kuondoka duniani ukafanya amali moja tu amali ile ika kuingiza katika jana na ipo hadithi ya mtume alaihi salatu wasalamu inatwambia kuna mtu anaweza akafanya matendo yakawa ni matendo min ahli aljanna matendo ya watu wa peponi fayasbiq alayhi alkitab kinamtangulia kwake yeye kitabu faya'mal wa'mal nar kisha maisha yake anafanya matendo ya watu wa anaingia katika moto jahanna billahi juhudi zake kubwa kwenye ardhi hii wa maisha yake akatenda matendo ya watu wa na akaingia katika moto Allah wa mtu watafanya matendo watu wa kisha panabakia muda mdogo tu aondoke duniani faya'malu amali ahali, faya amalu amala ahli aljanna atatenda matendo ya watu wa peponi na ataingia peponi kwenye kipande sasa maneno anafanya matendo yake maovu mabaya kisha panabakia muda mchache wa kuingia peponi anayatenda matendo ya watu wa peponi na anaingia peponi hichi kipande al-Imam al Abu Ishaq al Abu amepokea habari ya al-Habashi Habashi aswad mtumo wa Kihabeshi mtumo mtu na mtamke sio kwa maana ya kumdharau aswad na kama ni mbedui na Arabi na waki, li, la na vijijini ni Ivo. huyo huyo abd habashi aswad alikuwa ni mtumo wa miyahudi yani yeye kazi yake ana mtumikie ya kulima sio kutengeneza mashamba yake kuchunga wanyama wake ndio kazi hiyo kaajiriwa huyo mtumwa sasa mnafahamu ndugu zangu kwamba mtume sallallahu wa alaihi wasallam aliingia hudna mkataba na mayahudi wa khaiba ukiingia kwenye simu yako unaweza Ukaangalia. to pale Madina to utaona Saudi utaona Khaibar ya miaka ya Mtume so sallallahu alayhi na mpaka leo kuna yale magome yake yale majumba jumba ya zamani yokuwa nayo zile ngome na mna kuwa. Uta ziona. Siku. nyumba na matope matope fulani Kasa ule mji ule wa Khaibar ule ulikuwa na Wayahudi ndani wengi sana ndani wana mashamba wana kila aina ya vitu vizuri vikomole ndani halafu wamejizungurushia ngome wameweka vitu vya juu vya kuangalia nani natokea, nani natokea. ni ngome kubwa abdul habashi aswad alikuwa kasi mule ndani mkataba wa mtume sws so na, na na watu na wayahudi hawa bani nadhiri ulikuja pana ya mtume sws so kwenda kuivamia ngome ya Khaybar na kuwatoa Wayahudi. kipindi baada haya yanafanyika kwenda kuivamia hiyo ngome, huyo Abdun Habashi Aswad, mtume huyu alikuja na wanyama wake kwa mtume sallallahu alayhi wa Ana waswaga yake, kwa kwatoa huko mpaka kwa mtume sallallahu. Akafika akamwangalia mtume alayhi wasallam, akamwambia Hebu nielezee. Ni, nivhirishie, nibainishie huo Uislamu. Mtume Uislamu, wa Uislamu. basi muslima. ni sasa. akatoka uko, angalia hidayah ya Allah subhani, mtu. Hala lile wala lile, anachunga mbuzi zake tu ni kondoo mpaka kaangukia kwenye mikono ya nani ya Mtume sallallahu alaihi wasallam hana habari ya lile wala dini Mtume alaye sallallahu alaihi wasallam akamwambia wa Uislamu wa na haya ndio mambo tunaambiana kwanza katika vitu vya muhimu tunapotaka kulinganiana watu elezea mahasinu za Uislamu mazuri ya Uislamu Uislamu una mazuri gani mtu hujua na Uislamu wake namna ulivyo Yaani zikana Allah kaandika hidayah kwa mtu na kaongoka. Sio tu na kila kitu kali kali. Ah -ah. Kuna mahali panahitajika elimu. Ile elimu inayotoka pale Ndiyo hidayah ya mtu inakuja. Kuna mambo alikuwa hayafahamu, kisha anafahamu. Yupo bwana akamwambia Rasulullah, "Inni ajiru lilyahudi." Mimi ni muajiri wa Wayahudi. Yuko huko ndani, huko Na hizi mali zote hizi zinza kwake hii nitafanyaje sasa kurudi kule ndio siwezi tena mimi na yinyi ndio hivyo mnajiandaa kwenda kushambulia huko msikia habari zenu baina yenu hali imeshakuwa mbaya lakini mimi nimekuona tu nimeamua niislamu ni niuoleo ni uislamu lakini hizi mali za watu amana hii mnaifanyaje sikia odor kunaamana anagona hili ni haki ya watu hii haini piraha hii Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia idribuha biwujuhihim au idribu biwujuhihim biturabi watupie mchanga katika nyuso zao basi Hivyo utakaambia watupie mchanga katika nyuso zao basi bwana akakaa muda fulani akachukua hafnatun min turab Kachukua pafu la mchanga akawaambia maneno yake Rudini makwenu na wallahi mimi sinto waswageni hivyo akawa mwaki kwenye usuli wa nyama changa kidogo tizi akawa mwagia rudini kwenye familia yenu na wallahi sinto kuswageni wanake sinto endana na nyinyi mpaka mfike kwenu mimi sinto ndio akafanya hivyo akawa mwagia usoni anasema niliwaona wale wanyama wanakwenda wamejibana kwenye yani wamejikusanya kana kama kuna mtu anawaswaga baki ndiyo titi, titi mwenyewe wakarudi mpaka kwenye ngome ile ile kwa muhushika wakarudi ah vita azos. pale pale muda mtume sallallahu alaihi wasallam na sahaba wakaivamia ngome ya Khaiba akaingia kwenye sof mujahid kuvamia kule pakatokea mapambano makali alipigwa na jiwe katika tumbo lake jiwe fulani akafa ala khalqi kullihim kwa kila mtu akafa vita mapambano yameisha fautiya ila nabii sallallahu alaihi wasallam amebebebwa akaletwa kwa mtume alihisallatu mtume alikuwa aloongele ma masahaba hapo pale mbele ya nyuma ya mtume alayhi salatu alayhi kuna mtu na wamemfunika na shamla yani wakamfunika nalo sallallahu alayhi tena yake msahaba akasema كيف فضلي ya rasulullah Ime tina tume, kana maahu zawjatahu min yuko na wake zake katika hurul akiwa na wake zake katika hurul kwa haya nisi ameenda peponi ni haja swali kuswala eh, haja wahi swali hajui nguzo za swala hajui sijui nini wala qibla jawai kuelekea kaingia kwenye uislamu mpambano wengi barabarani amalun saghir yani kitendo cha kuslimu tu kile kile akarudi katika katika maisha katika, katika umbile lake ka yaumi waladathu ummu kama alivozalia mama yake hapo hapo kutiba aljihad jihadi faradhiisho ya kuwapiga wayahudi akaingia vitani ya aka na hawa wako kwa unaona kwamba unawezekana ukakaa katika mazingira magumu mazingira fulani masito lakini kumbe kuna mahala Allah subhanahu kusudia ufike na hii ni ilmu ya kadara. hakuna mtu tena mazingira hayo kuna jambo linakutokea Washangawa yafanya matendo mamema na unaingia katika janna ya Allah so, kama mfano huyo mtu. Kwao ndugu zangu sisi tunaposikia janna ya Allah tunaposikia hili ni katika matendo na unifikisha mtu katika pepo. Wallahi kama ya kupambana hilo jambo uliweze Dogo kubwa la min al-ma'ruf jema lolote lile. Mduwa ku ni jema usidharau hata kidogo bali hata kumdharau mtu simdharau Mtume na uwezo kumdharau huyu na mbuzi mbuzi yake ankanuka mbuzi nenda bwana tuache sisi ya. la Tume adabe. kwa uzuri wa adabu mtume na hakujali udhaifu na uchinyo alikuwa nao bwana hapana Sawa so, sawa so, kama atatuka kama mbuzi kama kibeberu beberu anafanyaje lakini mtume ni bainishie mimi muislamu mtu wala usidharau kitu katika amali njema ikawa hiyo ndio sababu yawe wewe katika janna na katika amali njema nazo hapa kwetu mamali ni kusoma hi amali ya kusoma hii Usi idharawo, ni amali fulani kama unacheza fulani usidharau ya nichukulie umuhimu mkubwa kwenye nafsi yako kwamba usipoi tekeleza waumia waenda kwako hivi lakini nafsi yako ina kwa mwalimu korani. nasoma mwenyewe naondoka nasoma mwenye na kweli nifanye mimi hata unakojisuta mwenyewe nafsi yako inakusuta ina kabisa mpaka unafika kwako kwa huna raha kwako kwa unafika lakini amani huna kabisa mpaka jamuelo, no, amani ukidumu na vitendo kama hivi ukawa ni mkweli utaviona vinaendana na sajia yako na maumbile yako wallahi mimi kuna wakati hapa natamani ya magharibi mimi na kwa mimi nina hadithi ya Abdullah Mas'ud radhiyallahu anhu alikuwa na kawaida ya kuwasungumzisha watu asubuhi na dhuhuri ba ba na baada kuna wakati Abdullah bin kwa hataki kuambia wa yani watu watu alikuwa hataki watu Abdullah ya ambiya, mbona leo hautupi mbona hutupi ninachofia mimi nisiwachoshe basi haya maneno yakakumbuka Ibrahimu Saudi kuna wakati nakuja hapa nafsi kabisa niambia acha ushazungumza jana ushazungumza juzi basi tosha nakata kabisa lakini natukutia kwenye nafsi wapi hili kulifikisha mtu akapata mawili matatu tu likampa manufaa yawezekana kwenye nohili, mtu akanufaika na maisha yake na yaka basi nakuja nazungumza lakini una wakati kabisa. Sasa ndio hivyo hivyo na wewe katika jambo la elimu. Wasoma ndio na mambo yako lakini nafsi yako itukute. Yani, na hivu, muna umia, ni kweli mimi nikaa hapa mwaka 2021 si niko hapa. Mpaka hivi mimi na miaka kama 5, minine, hapa sita. Sijui kusoma Qur'ani, si hafadhi wala sura 3 4. Hata hadithi militu hata basi tabeti moja militu tatu je chote kwenye elimu nafsi yako ikakuta unaumia ukiishi hivu ndugu zangu ukiishi hivo na amali ndogo tu ambayo wewe ukaitukuza huenda amali hii ndio ikawa sababu kwa wewe Allah kukunyima daraja au kuwapenda wenye elimu au kuwapenda wanafunzi labda ukakuta wanafunzi wamekuta huko wana mazingira fulani wana kitu fulani kimewapungukia nafsi yako inakuuma Kwa leo vijana bwana wajana chochote nafsi ya kula yani kile kitendo cha nafsi kwa sababu ndugu zako hajafikia hadhi fulani kile kitendo tu kinusikidharao yani katika vitendo tatakuwa uvikumbatie kulikweli ni vitendo kama hivyo yani ukiyakuta mazingira ya dini au ya thawabu kwako wewe inakuumiza inapo linapotokea kasoro fulani basi hilo jambo katika majambo ya msingi sana ni maisha yako ni hilo hilo pekee yake ukilishika tu vizuri ukalikamatilia vizuri ukalitilia maana nenda rudi unaligonga vile vile unafuatilia vile vile vile vile mpaka unaona kwamba nafsi yako inatulizana basi wallahi nakwambia ndugu yangu amalun kalilun amali ndogo inamfikisha mtu katika janna ya Allah ikiwa ina ikhlasi na mtaba wa kumfuata mtume sallallahu alaihi wasallam na tuombea Allah subhanahu wa ta'ala ya kuipata janna yake na atusamehe madhambi yetu na atujalie kuwa katika wale ambao nasikia qaumu kuzifanyia kazi tuombea Allah subhanahu wa ta'ala yake na makubwa yake na atujalie min almutahabbi fi Nibun ni wenye kwa ajili yake subhanahu wa ta'ala fi na wenye ni kunusuriana kwa ajili yake subhanahu wa ta'ala wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin